Tot ceea ce trebuie Sufletului ca să ajungă la Dumnezeu, tot ceea ce este necesar, Tatăl a hotărât. În Domnul Isus avem totul de Cine. Îl ai pe El, ai totul. Nu-l ai pe El, ești o tinică goală. Nu ești nimic. Numai acest dar pe care Tatăl l-a făcut și este Domnul Iisus Hristos, omul poate ajunge să fie așa cum îl dorește Tatăl. Fără Hristos în suflet, noi nu avem cum să placem lui Dumnezeu Tatăl. El este acel care poate face dintr-un păcătos un sfânt, poate face dintr-un om care nu știe care este adevăratul bine, nu știe care este adevărată viață, numai Domnul Isus poate pe un astfel de om să facă să fie așa cum îl dorește Tatăl. Tatăl nu vrea să aibă în casa lui, în familia lui, străini. E scris în Cuvântul nostru. Străini înseamnă oameni născuți în noi. Mântuitorul Isus confirmă acest adevăr în cuvintele care le spun la judecata din urmă celor care sunt dați la stânga, și ei răspund, și Da, Doamne, noi am mâncat înaintea Ta, am fost, ai vorbit în ulițele noastre, și arată ce-au făcut și ce Duceți-vă că niciodată nu v-am cunoscut." Cuvântul lui Dumnezeu niciodată la inima lor nu a ajuns, astăzi nu v-am cunoscut, în ulițele noastre. De la ureche și până la inimă e un drum, -o, o cale. Dacă cuvântul n-a ajuns la inimă, ai vorbit în rugăciunea noastră. Mulți trăiesc în biserici cu gândul că dacă îl împlinește unele reguli sau lucruri care se cer bisericii, se poate că el este mântuit. Acele rânduri sau lucruri care sunt într-o biserică, ele sunt necesare, dar nu ele dau siguranța mântuirii. Mântuirea e acel har care venit venit Tatăl în momentul în care Dumnezeu s-a deschis mintea și cuvântul care s-a vestit îl ca pentru tine, atunci numai se petrece minunea. Când un om este chemat de Dumnezeu, primul lucru care face Domnul pentru acel suflet e că face lumină. Până în momentul acela, omul n-a fost în lumină, el habar n-a avut ce a fost păcatul în viața lui. L-a trăit păcatul, l-a în însușit, dar el, ne cunoscând adevărată viață din Dumnezeu, gândește că așa e. Deci, nu se poate vorbi despre o viață cu Dumnezeu, despre o viață care să te știi că ești mântuit decât numai dacă te-ai păcălit. Dar păcălit să înseamnă ai terminat cu tine. Acest eu al nostru este omul vechi despre care Dumnezeu am mărturisit. Îmi pare rău că l-am făcut. Dacă lui pare rău, cum poți să te gândești că te va primi? fără să ai o a doua naștere, nu poți să fii primit. Dacă avem mintea întreagă și judecăm bine lucrurile așa, logic, e drept să fie așa. Dumnezeu este sfânt, iar El s-a dovedit, neprihănit, curat și plin de adevăr, cum este scris în Scriptura, prin persoana și lucrarea Mântuitorului, smerit. Se naște într-o trăiește între oameni, într-o familie săracă, nebăgată în seama. Și mă întreb, e viața mea cum o cere Dumnezeu sau nu? Doamne îndură de toate e răbdă noi! Amin!